Bueno, gaurko programaren sumarian iragarri dugun bezala, gurean daukago Aritz Mujika Gure esku dago herri ekimena asaltzeko, egunon arit. Kaixo egunon. Bueno, e, gure esku dago herri ekimena berriozarrera, eta Euskal Herriko hainbat tokietara ere aia da igande honetan, eta baina zer da, lehenik eta bain, zer da gure esku dago ekimena? Ba, nahiko sinplia da, bere helburu bakarra da erabakitzeko eskubiaren alde borrokatzea, denok nahi dugun gauza bada da, eta egun horretan azalduko dena eta jendeak kaldarrilkatuko duen esaldi bakarra izango ditzakea. Gizakate bat eginen da, eta nola lortuko da lotzea Durango eta Iruña? Bai, egun bertean garrantze gehiena gizakatari emango zaio eta orain arte ere eman zaio gizakatari baina ez dugu aztudea egun guztiko jaialdi bat izango dela E, Asteko goizeko hamarretatik eskatuko diogu jende guztiari, ja e, bakoitza bere kilometrotara hurbiltzea, e, eta poliki-poliki geizakatea osatzen jateko. Uh -huh. Bi ordu horietan, amarretatik amabitareko tarte horretan, ba, bueno, jai giro bat e, osatzea espor edugu, baitrik itilaria, txalapartak, malabareak, bueno, ba, alduena aportatu dezala, eta jai giro zerriuntzu batean pasa pasatizagula eguna. Jai giroa nagusi egun horreta, eta aldarrik ere e, nagusi egun horretarako. E, aurreko gunean lagun batek esan zidan, e, bueno, bit egiten e, Gizak kate bat, e, bestelako kateak e, apurtu dezakela ez da? Bai, e, gizak e, katea esaten dugu nean, azkenean, eunda hogeita iru kilometrotako gizak kate bat eta zari gara itse egiten, bertan eunda hogei mila pertsonatik gora espero dira, orain arte ere behatzire autobusetik gora ja erreserbatuta daude, eguraldi dator, Eta bai jendean animatzen dugu ba, benetako argazkia bertan ateratzea eta jendeak ikusi dezala ba, ba, zer nahi dugu. Bueno, pues badirudi e, gauza guztiak herri ekimen honen alde jokatzen e, ari dira eta berriozarren nola e, lantzen ari da zera e, gure esku ekimena? Ba, Berriozaren Berriozarren orain dela pare bat ilabete hasitzen taldetxo bat osatzen, bertan ba bueno aldarrekatuz eta bueno elkarte ezberrinekin harremanetan jarriz, zer egin, nola, nola iritsi jendarengan, herri mugimendu badela aderazi, ez dela ezer politikoa, baizik herri mugimendu badela, jende ideologi ezberrinetako jendara dagoela bertan, Eta hoi kontutan izanik, ba, poliki poliki ba ezberrinetan ba era batera edo besterari da dena finkatzen. Mm -hmm. Kaso honetan, bueno, berrizarren egin diren gauzak ba, bai karteleria aldetik, ahozagoko historia, e, elkarte ezberrinekin hitz egin dugu ere zer iruditzen zaien, zer egin dezaken bakoitzak. Eta dudik gabe prestandutza giena eta demora giena invertitu duguna izango litzake eganderako planean. Orain arte ere bai metro salmentak egon dira, bai Elkartez berinetan, Tabernetan, Biarretan eta Etzi ere kalean egongoara nahi duenak metrokerosi erosteko aukera izango du eta naiz eta metroa izan edo ez izan, ba, bueno, jende guztia dago gonbidatuta Eta denei animatzen diogu bertan parte hartu dezan. Uh -huh. Nondike, nora, e, doa berrizarko kilometroak, dagozkienak? Da bai, e, berrizarko kilometroak zehazki, egun daimezortzik kilometroa da. E, horrek ez du esan nahi berrizarkoak bakarik ingo direnenik, bertak bai antxoainoa, berriobeiti, orkoien, e, perionetatik pirionetatea ere beste irure pertsona etorriko dira, eta denun artean osatuko du kilometroa. E, lehen aipatu dut e, kate, gizakate honek e, Durango eta Iruña lotuko du eta, bueno, e, berriozar badago azken kilometroetan, es? E, badira e, mendik Iruñera lau kilometro gutxi gorabera eta izan daiteke e, e, egun polita ere sentitzean, hola, horren e, urbil gaude, e, bueno, helmugatik, e, ez da? Bai, e, hemen abantai handia daukagun Iruñaren inguruan erri asko daudela jende asko dagoela aldakete baten e, aldaketa bat eskatuz eta kasu honetan baun erabakitzaren eskubidearen alde hen gainetik aipatu eh, duzu egitaragoa eh, eta nahi zu eh, berpasatu dezakegu, pues, jendea ere eh, animatzeko eh, egun jai egun honetan parte hartzeko, eh, aldarrikena ahaztu eh, gabe noski, Baina eh, bueno, pues, eh, azken batean egun polit bat eh, igarotzeko, ez da? Bai, du diga, Lehen komentatu duzu eh, egun bezala, bueno, amarretan hasiko da eguna, El Elkarteratze batekin sanogusten kalean, poliki-poliki, kilometrura urbiltzeko, e, bertan amaiketerdiak arte, ba, bakoitzak bere amaiketakoak, edaria, ez ezaztu euraldi hona eman duela eta kremak, eta bueno, ba, kontutan hartu behar diren gauzoiek, uh -huh. ba, era matea. Gero amaikitarrietan, bertan simulaklo batekin da, aber gizakatea, ondo lotuta dagoen ikusteko, uh -huh. eta ama bietan, ba, benetako gizakatea hasiko da, durango eta iruña lotuko duen gizakatea. Gero ordu bietan ekitaldea egongo da iruñan, eta arratxalean ere aldezarretik jaikiro egongo da, baitri fanfarre, animazioa, DJ-iak, orduan, ba, uno, jende guztia dagoen bidatua, egun guztian egiten diren ekitaldietara. Amabietan hasten da gizakate hori eta no arte irango dugu e, gizakatea? Ba, gizakate hori amabietan asi eta amabieterrek arte ordu erdiko iraupena izango du eta denbora hori zergatik ba, durango tiki irunara. Ba, grabatu behar delako, helikotero bate, baten bitartez, grabatu izango da, eta horregatik dago neurtua ordu erdiko iraupen hori. Uhum. Horrek esan nahi du, helikotero batek batik ostatzen zaio, iru inetik eduran gora ordu erdi bat joateaz, ta? Horregatik <laughs> duten abantaia edo. E, segurazki gero, aukera izango ditugu e, irudi oiek ikusteko, eta bueno, pues, e, oso ikusgarria izan daitekela, horren e, luzia den gizakate bat e, ikusten Ostea, segun aski sekula Euskal Lerrián ez dela egin e horrelakorik korik Ez, e, lehenegu aldia izango litzeke, hor ekitaldi bat egiten dela, ba, beste lurralde batzuk, ba, bueno, Katalunia bezala, ba, bueno, ba, horrelako ekitaldiak egin direna, eta, ba, ba bueno, nola ez, ba, Euskaldunak horrelako ekitaldi bat egitea. Uh -huh. Ez poro handi izatea eta oso harrakastatxua izatea. E, non baita aipatu duzu Katalunia horrein, eta ze nolako parekatasuna dauka Katalunian egin zutenarekin? Helburua berdina da. Nik uste bide berdinetiko atzela bildurraldea, bai Kataluña, bai Euskal Herria, eta poliki-poliki, ba, ba, bata bestearen laguntzarekin, baina aurre egin eta alaketa baten bila. Aritz, e, Mujika, eskerrik asko, e, berriozari irratiaren estudiotara daño etortzea gatik, e, eta, bueno, pues, e, elkar ikusiko dugu igande honetan gizakate horretan? Mil esker ekimen honen berri eman dugu albizte gieten, eta zure laguntzarekin berpazo e egindugu egitaragoa honi esan, esan dakoa eskerrik asko arit. Mingazuei.